Partea a doua, capitolul întâi Alu Parizianul râse batjocoritor, se sculă de la masă și le plăti consumația, le puse apoi mâinile pe umeri, îl rugă pe Nilă să aibă grijă de tatăl său, să-l iasă doarmă cu el și, fără să le mai adreseze vreun cuvânt, ieși din cârciumă și îi lăsa acolo să stea mai departe și să se îmbete toți patru pe cont propriu. Poate că tatălui său o să le spună cei trei ce se întâmplase totuși între ei și moromete, de plecase untul său în aceeași seară îndărât se dădu jos și o luă spre belvedere. Pe aproape se afla clădirea marelui cotidian în redacția căruia fusese angajat de curând de către chiar directorul și proprietarul ziarului, stârnind neîncrederea celor care, pentru a fi ajuns acolo unde acest tinerel ajunsese dintr-o dată, trebuise să lungi de ucenicie și corvadă. Ce să facă, rânjiseră ei fără prietenie, cum o să se descurce, fiindcă nimeni nu avea chef să-l învețe sau să-l cruțe. Nimeni nu știa însă că imediat ce lui parizianul părăsise spațiosul birou al patronului, acesta își chemase imediat secretara. Să vie la mine, Nichi Dumitrescu. Era secretarul general de redacție, un scund și corpulent, fără să fie obez, cu o expresie liniștită și inteligentă pe chipul lui de asemenea rotund, fără să fie gras. Nichi luase imediat în primire patronul, ridicându-și în sus enormele sale strâncine țigănești, am trimis la tine un băiat neîmbrăcat, neîncălțat și nemâncat, dar care nu mă întreba ce impresie mi-a făcut, fiindcă n-am timp să te răspund. Uite aici un ajutor pentru el, încasează suma de la caserie și face ce știi, că e în obiceiul meu să fac în asemenea rarisime împrejurări. dă restul de bani se ajungă până la prima chenzină și el cu dumneata și învață-l ce este un ziar, cum se scrie și cum se tipărește. Nu-l pune pe el să scrie nimic, asta am să fac eu însumi la timpul potrivit. Până atunci să n-aud de el, fiindcă înseamnă că o să aud de rău, strigase deodată patronul, și e vinovat vei fi dumneata, și nu el, fiindcă nu ne-ai luat în serios recomandarea și nu te-ai ocupat de el cu toată sinceritatea și cu toată căldura. E în regulă, domnule director, șoptise secretarul general de redacție, uitându-se direct în ochii patronului, nu înainte de a lăsa să se scurgă câteva clipe lungi până să răspundă. Nu era o glumă, se gândea. Se întâmplase ceva între acel tânăr și patron și nu intra în discuție să pune la îndoială revelațiile sale, tocmai el, Michi Dumitrescu, care nu numai că îl admira asemeni sutelor de mii de cititori care îi urmăreau articolele de pe prima pagină, dar îi era și devotat în adâncul sufletului, fiindcă într-un fel asemănător procedase și cu el cu mulți ani în urmă și l-ajutase să ajungă mâna lui dreaptă în redacție. E în regulă," repetase. Vă promit că nu veți mai auzi nimic despre el decât atunci când veți considera că va fi util. Și atunci veți găsi în el omul pe care l-ați descoperit. Gata să facă ceea ce o să-i cereți. În acest timp, cât vorbise, secretarul general de redacție văzuse cum patronul își desface cravata sa de mătase de la gât și o aruncă pe birou. Da," gândi el, iată același gest." Dă-i asta din partea mea." Și ochii patronului se holbară spunând aceste cuvinte. Imediat, că la un semnal, celălalt se ridicase în picioare. Asta era semnificația acelei uitături, că tot ceea ce trebuia spus se spusese și că omul sau colaboratorul din fața lui trebuia să se ridice și să plece. Nichi Dumitrescu băgase cravata în buzunar și se înclinase. se apoi și o luase pe un culoar lung și, într-adevăr, în dreptul ușii care se afla la același etaj, cu direcția și redacția politică, îl aștepta un tânăr care arăta chiar așa cum spusese patronul său. Nu atât neîmbrăcat și neîncălțat, cât slab, cu fața emaciată și cu o neliniște adâncă în privirea lui matură, ai fi zis că arăta de 30 de ani și nu de 19 câți avea. De ce stai aici? Hai înăuntru, îi spuse michi Dumitrescu cu un glas șoptit, familiar și aproape frățesc. Trebuia să-i alunge neliniștea, patronul îl angaja. Îi deschise o ușă și îi făcuse în cu mâna să intre. În birou se așeză și continuă cu același glas și când ei doi s-ar fi cunoscut de mult și acum se revedeau și Nichii era uimit. Ce e cu părul ăla de pe cap? Du-te și te tunde cola la colț. Uite așa ca mine să arăți ca un bărbat, nu ca o fată. Ai bani? n Du-te și mănâncă și întoarce te aici, că avem treabă. Unde stai? Ai casă?" Nu," răspunse alu parizianu. Unde dormi?" Am un văr care e portar într-un bloc, pe cea a Rosetti." Dorm pe jos? Nu chiar, ne îngheșuim. O să vină și casa la rând. Cel mai bine e să-ți o garsonieră mobilată. O să te coste mult, dar nu merită să faci economie la bani și să stai într-o chichineață. nu se merge gândul bine decât într-o cameră bună. Asta e teoria mea. Ia pentru un moment, mi-a asta și du-te și fă ce ți-am spus. te întorci peste două ceasuri aici la mine în birou, fiindcă trebuie să mergem pe urmă undeva. Alu parizianul gândea. Eu nici nu știu cine e acest om, dar trebuie să fac tot ce-mi spune el. Mă tratează ca un orfan sau ca un ucenic, dar nu sunt oare și una și alta? Și ieșise și se întorsese peste două ceasuri. Îi se vedeau vinele gâtului și urechile, deși nu era nimic mare la el, nici urechile, nici gâtului. Dar Nichid Dumitrescu arăta mulțumit când i-aruncă o privire și-l văzut cât de golaș arăta acum, în timp ce alu parizianu gândea. Ăsta e un om serios sau care nu prea are simțul umorului? Nu vede cât de urât arăt. Nu, Michi Dumitrescu nu găsea că băiatul arăta ca El Îl de braț și ieșiră imediat pe cala victoriei ca doi vechi prieteni care se bucură că sunt împreună și care vorbesc puțin. Plăcerea era că mergeau unul lângă altul. Nu prea grăbiți, dar cu un scop pe care îl știa numai unul, dar pe care avea să-l afle în curând și celălalt. În dreptul galeriilor la faet se opriră și cel mai mic de statură dar cu mai sigur, de bucureștean, și care își cunoaște de mic strățile și marile magazine ale orașului său, îl luă de brat și intră cu el înăuntru. Urcarea la un etaj prin mulțimea care se înghesuia peste tot și în dreptul unui raion, Nichi Dumitrescu s-a vânzătoarei. Vă rog să vedeți ce număr poartă domnul la gât și să ne dați o jumătate de duzină de cămăși de toate modelele. Și în timp ce vânzătoarea îi servea, cel mai scund de statură o interoga. Cu tare lucruri de lenjerie avea, dar cu tare. Și plăti și o luă înainte spre alt etaj, unde alu parizianu încerca un costum nou, pantofi în picioare, un palton, o căciulă și până și mânuși. cât se străduia să arate că este stăpân pe sine, se vedea cât e de fericit. Nu fiindcă îi se cumpărau toate acele lucruri, ci fiind că îi se dovedea în felul acesta că îi se pregătește ceva decisiv în viața lui. Intra undeva, într-o familie necunoscută, dar puternică, dacă existența își lega soarta. Nu avea îndoieli, pusese primit pentru ceea ce știa că e el și nu din întâmplare sau dintr-o greșeală. Se întâmplase această minune. Ei, bravo! Îi apoi protectorul său în stradă, fără să-l bată pe umeri, deși alu parizianul avea exact expresia stângerită a celui care se așteaptă tocmai la un gest de acest fel. Dar gestul nu fu făcut. O expresie liniștită de respect se citea pe chipul celuilalt. Acum, continuă el, ai să pleci să te îmbraci cu toate astea și să te odihnești cu gândul că ești angajatul ziarului nostru. Ți s-a dat un avans din salariu, iată și restul și uite și adresa mea. Și-i dă două carte de vizită. Vin odiseară pe la mine, luăm masa împreună și stăm de vorbă să ne cunoaștem. Acum, mai zise acest om scund, o să te duc acasă, fiindcă n-ai să poți face un pas cu toate chestiile astea în brațe. Și luară un taxi. La coborâre, ziaristul scoase din buzunar o cravată de culoare verde și o dădu spânându-i și din partea cui venea. Era ca un talisman. Niki îi ură noroc.